Вільям Голдинг. Володар Мух. Розділ перший. Голос морської мушлі. Ясноволосий хлопчик обережно спустився зі скелі і пробирався до лагуни. Він скинув шкільного светра і волочив за собою в руці. Сіра сорочка пристала до тіла, чук прилип до чола. У смузі потрощених дерев, що довгим шрамом ганялися в джунглі, спека стояла як у лазні. Він ішов, важко спотикаючись об ліани та повалені стовбури, Аж раптом пташка, червоно-жовта з'ява, метнулась вгору з відьонським криком. Йому луною озвався інший крик. «Гей, почекайно!» Кущі обабіч виламу захитались, на землю градом сипонули краплі. «Почекайно!» – повторив голос. «Я зачепився!» Ясноволосий зупинився і підтяг шкарпетки різким автоматичним рухом, що на мить у подібній лист джунглі, до котрогось з англійських графств. Знову почувся голос Ворухнутись не можу в цих лабетах. Той, хто говорив, назад усь вибирався з кущів, видираючи в гілок брудну куртку вітрівку. Його пухлі голі ноги колінами застрягли в колючках і були геть подряпані. Хлопець зігнувся. Обережно відчепив колючки і обернувся. Він був нижчий за Ясноволосого і дуже огрядний. Ступив крок, наглядівши безпечну місцину, і глянув крізь товсті скельці окулярів. «А де той з мегафоном?» Ясноволосий похитав головою. «Це острів. Так мені принаймні здається. А он там, у морі, риф. Можливо, тут взагалі немає дорослих. Товстун сторопів. Був же той пілот». Правда, не в салоні для пасажирів, а в кабінні попереду. Примруживши очі, Ясноволосий уважно оглянув риф. А інші діти, провадив далі Товстун, дехто з них мав урятуватись, правда ж? Ясноволосий рушив до води з якомога недбалішим виглядом. Тим самим він делікатно показував свою нехід до розмов, але опецьок поспішив за ним. Невже тут зовсім нема дорослих? Напевно, ясноволосий відказав похмуро, та враз його охопила радість, радість здійсненої мрії. Він став на голову посеред виламу і вишкірився до товстуна, перевернутого в його очах. Нема дорослих, товстун замислився на хвилину. Цей пілот, ясноволосий опустив ноги і сів на землю, щоб курилась пароля. Мабуть, він відлетів, коли скинув нас. Він не міг тут приземлитись літаком на колесах. Його збили. Він неодмінно повернеться. Товстун похитав головою. Коли ми сідали, я подивився в теє у вікно. Я бачив іншу частину літака. Там горіло. І обвів поглядом смугу потрощеного лісу. А це наробив фюзеляж. Ясноволосий простяг руки і торкнувся зазубленого пня. На хвилину він неначе зацікавився. «Що з ним сталося?» – запитав. «Куди він зник?» Штормовими хвилями затягнуло в море. Куди менш небезпека, ніж тоді, коли всі оці дерева падало. У літаку, напевно, ще лишились хлопці. Він повагався. «Тебе як звати?» «Ральф». Товстун сподівався, що й у нього спитають ім'я, та його не запропонували познайомитись. Ясноволосий на ім'я Ральф –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 «У нашій школі тільки у мене одного дихавиця, сказав Товстун не без гордощів. «І окуляри я ношу з трьох років». Він скинув окуляри, простяг їх Ральфові. Кліпаючи і усміхаючись, тоді заходився витирати скельця брудною курткою. Раптом на його блідому обличчі застиг вираз болю і внутрішнього зосередження. Він витер під зі щік і мерщин начепив окуляри на носа. «Ті плоди!» – він озирнув вилам. Ті плоди, пробалькотів він, мабуть, вправив окуляри, відбіг від Ральфа і присів між сплутаним листям. Я за хвилину. Ральф обережно виплутався і крадькома прослизнув між гілками. Коли за мить сопіння товстуна залишилась позаду, він поспішив до останньої перепони між ним та лагуною. Переліз через повалений стовбур і вийшов із джунглів. Берег наїжачився кронами пальм, наче пір'ям. Вони стояли чи нахилялися, вигинались проти ясного неба, а їхні зелені пера на сто футів над землею. Земля під ними поросла колючою травою, була розпанахана корінням повалених дерев, укрита гнилими кокосовими горіхами та молодими паростками. Ззаду стояла темна стіна лісу і відкривався простір виламу. Ральф сперся рукою на сірий стовбур і мружив очі від мерехтіння води. Десь там, за милю від берега, біла піна кипіла навколо коралового рифу. Далі слалась темна синява відкритого моря. Оточена нерівною дугою коралового рифу, лагуна лежала тихо, наче гірське озеро, міняючись усіма відтінками голубого, сіро-зеленого та бузкового. Смужка піску між пальмовою терасою та морем Бігла тонкою лукою невідкуди, і тільки десь у безмежі ліворуч від Ральфа пальми, вода та берег зливались в одну цятку, і майже видима для ока плавала навколо спека. Він сплигнув з тераси, чорні черевики глибоко вгрузлив пісок, його обдало жаром. Він відчував вагу свого одягу, люто скинув черевики, рвучко зірвав шкарпетки на еластичних гумках. Потім вискочив назад на терасу, скинув сорочку і застиг поміж кокосових горіхів, великих, наче людські черепи. Зелені тіні пальм та лісу ковзали по його спині. Він розстебнув блискавку на поясі, стяг із себе штани та трусики і стояв голи, вдивляючись в сліпучий берег та воду. Був він ні в року величенький. Дванадцять років з гаком, і черевце не випирало по-дитячому, але не такий ще великий, аби набути незграбності підлітка. Розбинені, широкі плечі показували, що з нього міг вийти боксер, та в його погляді устах була лагідність, за якою накрилось диявольське нутро. Він поплескав долоною по пальмовому стовбурі і змушений нарешті повірити в реальність острова, знову щасливо впав на голову. Легко перевернувся на ноги, стрибнув на берег, упав на коліна і сипонув собі на груди дві жмені піску. Тоді знову сів і глянув на воду, збуджений сяйним поглядом. «Ральфе!» Товстун спустив ноги з тераси і обережно сів на її край, наче на стільчик. «Пробач, що я так довго, але ті плоди...» Він протарав куляри і начепив їх на кирпу. Дужки оправи вже залишили глибоку рожеву смужку на перенісці. Він критично глянув на золотаве Ральфове тіло, потім глипнув на власний одяг, узявся за ядачок блискавки на грудях, моя тітонька, тоді рішуче потіг замок блискавки і через голову скинув куртку вітрівку. Отак. Ральф скоса глянув на нього і промовчав. Я гадаю, нам треба дізнатись всі імена, сказав товстун, і скласти список, треба скликати збори. Ральф не виявив зацікавлення, і товстунові довелося провадити далі. Мені байдуже, як мене називатимуть, сказав він довірчого, аби не обзивались, як бувало в школі. Ральф трохи зацікавився. А як? Товстун озирнувся, потім нахилився до Ральфа і прошепотів Роха, так мене обзивали. Ральф аж заверещав від сміху, схопився на ноги. Роха, роха! Прошу тебе, Ральфе! Роха сплеснув руками від лихого перечуття. «Я ж сказав, я не хочу!» «Роха! Роха!» Ральф, пританцьовуючи, вибіг на розпечений берег, потім розвернувся, розкинув руки на чарітак-винищувач крила і обстріляв Роху. «Та-та-та-та-та!» Він пірнув у пісок колорошених ніг і заходився сміхом. «Роха!» Роха стримано всміхнувся, мимохід задоволений хоча б таким визнанням. «Тільки не розказуй всім. Ральф захихотів у пісок. На обличчі Росі знову набіг вираз болю з зосередженості. Хвилинку. Він кинувся назад до лісу. Ральф схопився і побіг праворуч. Тут плавка лінія берегу враз змінювалась іншим, кутастим мотивом у пейзажі. Велика плита рожевого граніту необлаганно перетинала ліс, терасу.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 Пальми, які ще стояли, утворювали зелену покрівлю. Знизу на ній відбувалось тремтливе плетиво відблизків лагуни. Ральф видряпався на плиту, звернув увагу, як тут прохолодно, примружив око і переконався, що тіні на його тілі справді зелені. Тоді підійшов до краю плити, яка вганялась в море, і подивився вниз у воду. Вона була прозора до самого дна і яскраво квітла тропічними водоростями та коралами що тут, то там, зблискували зграйки дрібних сейливих рибок. У Ральфа вихопилась басова нотка захоплення. Фантастика! За плитою були інші дива. Якась божественна сила, мабуть, тайфун чи шторм, як той, що кинув їх на цей острів, розділила пісок посередині лагуни, і в березі утворився довгий глибокий ставок, який закінчувався високим уступом рожевого граніту у відлеглому кінці. Ральф, уже колись обдурений помірною глибиною такого самого берегового ставка, приготувався до нового розчарування. Але на цьому острові все було справжнє, і дивовижний ставок, до якого море досягало тільки в час найбільшого припливу, був такий глибокий, що вода з одного боку здавалася темно-зеленою. Ральф уважно оглянув усі 30 ярдів поверхні ставка, а тоді пірнув. Вода виявилась теплішою за тіло, він наче плавав у величезній ванні. З'явився Роха, сів на скелястому уступі і заздрісно дивився на біло-зелене ральфове тіло. «Ти непоганий плавець, Роха!» Роха скинув черевики і шкарпетки, акуратно склав їх на уступі і пальцем ноги торкнувся до води. «Гаряча! А ти як думав?» «Я нічого не думав, моя тітонька!» «Чхав я на твою тітоньку!» Ральф пірнув і з розплющеними очима поплив під водою. Піщаний берег ставка вимальовувався, наче пагорб. Він перевернувся на спину, затиснувши ніс, і на його обличчі затанцювало за тіло золоте світло. Рохар рішуче почав скидати шорти. Ось він уже оголив своє товсте бліде тіло, навшпиньки зійшов піщаним берегом у ставок і сів у воду по шию, гордо всміхаючись Ральфу. «Не будеш плавати?» Роха похитав головою. «Я не вмію. Мені забороняли моя дихавиця. Чхав я на твою дихавицю з дихавицю». Роха покірно стерпів і це. «А ти от непогано плаваєш». Ральф на спині підгріб до берега, набрав у рота води і випустив струміню повітря. Тоді задер підборіддя і сказав. «Я плаваю з п'яти років. Мене навчив батько. Він служить командиром на флоті. Ось одержить відпустку, приїде і врятує нас». «А хто твій батько?» Раптом Роха почервонів. «Мій тато помер», – сказав швидко. «А мама?» Він скинув окуляри і марно шукав, чим би їх витерти. «Я жив у тітоньки. Вона мала кондитерський магазин. У мене завжди так багато цукерок було. Скільки хочеш? Коли твій тато нас врятує?» «Як тільки зможе». Роха випростався стікаючи водою і стояв голий, протираючи окуляри шкарпеткою. Тепер через ранкову спеку до них долинало тільки протягле ревіння хвиль, що розбивалися об рифи. Як він дізнається, що ми тут? Ральф розпластався у воді. Сон огортав його на читоманний міраж, перемагаючи яскраві барви лагуни. Як він дізнається, що ми тут? А так, подумав Ральф. А так, а так. Ревіння хвиль коло рифів відсунулося ще далі. Йому скажуть в аеропорті. Роха похитав головою, зблиснув окулярами і подивився вниз на Ральфа. «Не скажуть! Ти хіба не чув, що казав пілот? Про атомну бомбу! Всі загинули!» Ральф вибрався з води, став перед Рохою і замислився над цією новою напастю. Роха не вгавав. «Це ж острів, правда?» «Я вилазив на скелю», – повільно мовив Ральф, – «і гадаю, що це острів». «Всі загинули», – правив Роха. А ми на острові. Ніхто не знає, де ми. Твій тато не знає, ніхто не знає. Губи його здригнулися, скельці окулярів затуманились. Ми тут можемо залишитися до смерті. Від цих слів спека неначе виросла. Набравши загрозливої ваги, лагуна наступала на них сліпучим блиском. Піду по одежу. Побіг по піску, витримуючи натиск зловорожого сонця, перетнув гранітну плиту, знайшов свій розкиданий одяг. Знов натягти сіру сорочку виявилось навдивовижу приємно. Тоді він виліз на гребінь плити і сів на вигідний стовбур у зеленому затянку. Туди ж приволікся руха зі своїм одягом під пахвою. Обережно опустився лицем до лагуни на повалений стовбур коло маленького уступу – по ньому застрибали мерехтливі зайчики. Він знову заговорив. «Треба розшукати решту. Треба щось робити!» Ральф мовчав. Тут був кораловий острів. Заховавшись від сонця, легковажучи невтішними словами Рохи, він приємно замріявся. Роха наполягав «Скільки нас тут?» Ральф підійшов і став коло Рохи. «Не знаю». У спекотній млі, то тут, то там, вітерець діймав баранці на водній гладіні. Часом, коли вітерець досягав гранітної плити, пальмові крони перешіптувались, і пляма тьмяного сонячного світла ковзала по тіла в хлопчика, або літали, наче яскраві пташки. Роха поглянув на Ральфа. Всі тіні перевернулись на його обличчі. Угорі були зелені, а яскраві з лагуни – внизу. Сонячна пляма повзала по чуприні. Треба щось робити. Ральф дивився на нього і наче не помічав.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 Раптом Роха аж закипів від високого захоплення. «Точно, це мушля. Я колись так убачив. Висіла в одного на садовій огорожі. Він казав, що це ріг. Бувало просурмить у той ріг, і приходить його мама. Річ дуже коштовна». Під боком у Ральфа молоденька пальма схилилась над лагуною. Під її вагою коріння вивернуло тонкий ґрунт, і пальмочка незабаром мала впасти. Ральф вирвав її з землі і почав штрикати нею у воду, розганяючи в різномічі яскравих рибок. Забувши про бачність, Роха нахилився вперед. «Обережно! Розіб'єш!» «Помовч!» – кинув Ральф неуважно. Мушля була цікавою, гарною і коштовною іграшкою. Та його відгороджували від Рохи живі примари сьогоднішньої мрії, де для Рохи не було місця. Зігнувшись пальмовий прутик, виштрихнув мушлю з водоростей. Ральф сперся на одну руку, а другою натискав на прутик, поки не підняв мушлю, з якої стікала вода. Роха схопив її. Тепер, коли мушлю можна було не тільки побачити, а й помацати, Ральф так само запалився. Роха бурмотів. «Ріг! Та який дорогий! Будь певен, він коштує купу грошей. В нього такий самий висів на садовій огорожі, І моя тітка...» Ральф узяв мушлю в рохи і по його руці стекло трохи води. Мушля мала ясну кремову поверхню, деде де поцятковано блід рожевими плямками. Між кінчиком з невеличкою діркою і широкими рожевими губами лежало 18 дюймів спіральних звивин, покритих тонким рельєфним малюнком. Ральф витрусив пісок з глибокого розтрубу. «Ревіла, як корова!» – говорив Роха. – А ще в нього були білі камінчики та клітка з зеленим папугою. Звичайно, він не думав білі камінчики. Він казав… Роха зупинився, щоб перевести дух, і погладив блискучий предмет, що лежав у Ральфа в руках. – Ральфе! – Ральф підвів очі. – Нею можна покликати інших, зібрати збори. Вони прийдуть, коли нас почують. Його очі сяяли. Він дивився на Ральфа. Ти ж цього хотів, правда? Ти для цього дістав ріг з води. Ральф відгорнув щола ясне волосся. Як твій товариш сурмив в нього? Так ніби плював, сказав Роха. А мені тітонька забороняла дути через дихавицю. Він казав, звідси треба дути. Роха поклав руки на своє випнуте черевце. Спробуй, Ральфа, і всіх скличеш. Без особливої довіри Ральф приклав до губів вузький кінець мушлі і дмухнув. Усередині щось зашароділо, та й край. Ральф витер солону воду з губів і знову спробував, але мушля мовчала. Він так ніби плював. Ральф склав губи дудочкою і пустив у мушлю струмінь повітря. У відповідь вона мгикнула низьким басом. Це так розсмішило хлопчиків, що у перерві між вибухами реготу Ральф іще кілька хвилин видобував чудний звук. «Ось сюди, знизу він дув». Ральф нарешті зрозумів. Набрав повні груди повітря і дмухнув. І зразу мушля відгукнулася. Глибокий різкий звук загув під пальмами. Розлився у люсових хащах. Линою відбився від рожевого граніту скелі. Над вершинами дерев знялися хмара птахів. Щось вискнуло і помчало в кущах. Ральф відняв мушлю від губів. Ого! Голос його видавався шепотом після оглушливого звуку рога. Він приклав ріг до рота, набрав повні груди повітря, дмухнув сильніше, і вище на октаву нота зазвучала суремним ревом, ще пронизливіше, ніж доти. Рога щось кричав. Його лице світилося, окуляри зблискували. Вирощали птахи, дрібні звірята кидалися в розтіч. Ральф подув легше. Нота впала на октаву. Звук глухом гикнув і скінчився шурхотом повітря. Ріг обернувся мовчазним блискучим іклом. Обличчя в Ральфа потемніло з натуги. Тим часом повітря над островом повнилося пташиним гамаром і дзвеніло луною. Можу закластися, що його чули за милі. Ральф продихався і видув низку коротких гудків. Роха вигукнув Є один. Між пальмами, ярдів за сто, на пляжі з'явилась дитина. То був русявий окоренок років шести у подертому одязі з обличчям замурзаним якимись липкими ягодами. Він спустив штанці з очевидною метою і тільки наполовину нап'яв їх назад. Хлопчик сплигнув з пальмової тераси в пісок, а штанці впали аж до кісточок. Він виступив з них і побіг до гранітної плити. Роха допоміг йому вилізти нагору. Тим часом Ральф сурмив далі, доки з лісу не почулися голоси. Малюк сів навпочіпки перед Ральфом і дивився на нього знизу вгору, блискучими очима. Переконавшись, що діється щось важливе, він задоволено застромив у рота рожевий великий палець, єдиний, що залишився чистим. Роха нахилився до Малюка. «Як тебе звуть?» «Джонні!» Роха пробурмотів ім'я собі підніс – а тоді прокричав Ральфові. Той не звернув уваги й сурмив далі. Його лице потемніло від дикої напруги, якої вимагав цей надзвичайний звук. Серце калатало під сорочкою. Крики в лісі поблищали. Було видно, що берег заворушився. Пляж тремтів у пекучій імлі, приховуючи по всій своїй довжині багато постатей. По гарячому піску, що глушив кроки, хлопчики прямували до плити. Зовсім поряд з лісу вийшло троє малюків, не старших за Джонні. Мабуть, напихалися там ягодами. Чорнявий хлопчик, не набагато менший за руху, розгорнув плетеву кущів, опинився на плеті й байдьоро всім усміхнувся. А діти все прибували. За прикладом простодушного Джонні, вони сідали на повалені пальмові стовбури і чекали. Ральф усе видував короткі пронизливі звуки – Роха ходив серед дітей, питаючи у всіх імена, і кривився, намагаючись їх запам'ятати. Діти слухали його так покірливо, як раніше слухали дорослих з мегафонами. Декотрі хлопчики були голі й несли свій одяг в руках. Інші напівголі чи більш-менш одягнені. В шкільних формах – сірих, синіх, коричневих, у піджачках чи светрах. На одягу були нашивки, навіть девізи – Яскраві смужки на шкарпетках чи полуверах. У зеленому затінку виднілися голови. Темні, ясні, чорні, каштанові, золотаві й попелясті. Діти щось бурмотіли, перешіптувались, поглядаючи на Ральфа широко розплющеними очима і думали. Нарешті щось робилось. Діти, котрі прямували понад берегом, по двоє або по одному, впадали в поле зору, коли виходили зі спекотного марева на пісок біля плити. Тоді око спочатку зупинялось на чорній, наче кажан, істоті, яка танцювала на піску і лише потім сприймала постать над нею. Та чорна істота була тінь. Прямовисне сонце стискало її в клапті під квапливими ногами. Ральф ще сурмив у ріг, коли над тремпливими чорними прямами до плити добігла остання двійка хлопчиків. Двоє круглоголових хлопчиків з волоссям наче клоччя пали на землю і вишкірились до Ральфа, осміхаючись і тяжко дихаючи, як собаки. Вони були близнята, і їх весела двоїстість вражала і викликала недовіру в кожного, хто на них дивився. Кремезні, життєрадісні, вони одночасно дихали, одночасно всміхалися. Вони звернули вгору до Ральфа вологі губи, здавалося їхнім обличчям бракує шкіри. Профілі невиразні, роти напівростулені, Блимаючи окулярами, Роха схилився до них, і поміж гудками почулося, як він повторює імена. Ерік Сем. Сем Ерік. Тоді він заплутався, лизняти затрусили головами, показуючи один на одного, а натовп приготав. Нарешті Ральф перестав густи і сів і собі, звісивши руки з мушлею та поклавши голову на коліна. Луна заомерла. За нею сміх. Запанувала тиша. В діамантовому мерові берега вирушилося щось темне. Перший це помітив і почав придивлятись Ральф. Та так пильно, аж усі погляди звернули в той бік. Потім земли істота ступила на чистий пісок, і всі побачили, що темний колір давала не тінь, а переважно убрання. То була група хлопчиків, одягнений у дивний, ексцентричний одяг. Вони йшли в ногу двома рівнобіжними колонами.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 і, нарешті, стомливого до поту переходу пекучим берегом, їхні обличчя блищали, наче свіжовими ті сливи. Хлопець, який ними командував, був одягнений так само, але Кокарду мав на шапочці золоту. Ярдів за десять від плити він дав своїй групі наказ зупинитися, і вони стали віддихаючись, пітніючи, хитаючись під шаленим сонцем. Сам командир пішов уперед, скочив на плиту, маючи плаща, і зі світла опинився у майже цілковитій темряві. Де чоловік із сурмою? Ральф збагнувши, той, засліплений сонцем, нічого не бачить і відповів. Ніякого чоловіка із сурмою нема, тільки я. Хлопець підійшов ближче і, скривившись, придивився до Ральфа. Він тільки й побачив, що ясноволосого хлопця з кремовою мушлею на колінах, і це його не потішило. Він швидко обернувся, майнувши плечем. «Отже, корабля нема?» Під обвислим плащем вимальовувалась висока, худа, кислява постать. З-під чорної шапки вибивалося волосся. Його лице було зморщене, веснянкувате і бридке, але розумне. З лиця того дивилися голубі очі. Від розчарування в них готова була спалахнути, чи вже спалахнула злість. «Отже, дорослих тут нема?» Ральф відповів йому в спину. «Ні, ми проводимо збори. Приєднуйтесь до нас!» Хлопчики у плащах почали виходити з шоку. Високий крикнув на них. «Хоре! Стояти на місці!» Втомлено й покірно хористи вишукувались в лінію і стояли хитаючись від спеки. А все ж дехто почав несміливо протестувати. «Але Меридію! Послухай, Меридію! Дозволь нам!» Враз один із хлопчиків упав обличчям у пісок, і лави зламалися. Вони підняли зомлілого і витягли на плиту. Меридію вирячив очі, хоча без особливого зворушення. Ну гаразд, сідайте, а це й нехай лежить. Ну що ти, Меридію? Завжди він зомліває, сказав Меридію. І в Гібралтарі, і в Адис-Абебі, і під час заутрання впав прямо на регента. Тут хористи захихотіли, наче чорні птахи. Вони обсіли повалені навхрестовбури і з цікавістю розглядали Ральфа. Роха не питав їхніх імен. Його лякала ця уніформована вищість і нецеремована владність у голосі Меридію. Тож він заховався за Ральфом і заходився коло своїх окулярів. Меридію повернувся до Ральфа. Виходить, тут нема нікого з дорослих? Нема. Меридію сів на стовбур і поглядом обвів усіх. Тоді ми повинні самі про себе подбати. Почуваючись у безпеці коло Ральфа, несміливо озвався Роха. Тому Ральф і скликав збори, щоб вирішити, що нам робити. Ми дізнались імена ось Джонні, а ті двоє вони близнята Сем та Ерік. Котрий Ерік? Ти? Ні, ти Сем. Я Сем, а я Ерік. Нам краще всім познайомитись, встряв Ральф. Отже, я Ральф. Але ми знаємо більшість імен, сказав Роха, тільки но їх почули. «Дитячі імена!» – пирхнув Меридію. «Чого це мені бути Джеком? Я Меридію!» Ральф зиркнув на нього. То був голос людини, яка знає, чого хоче. «Тоді!» – провадив Роха. отой хлопчик я забув!» «Ти забагато базікаєш!» – урвав Джек Меридію. «Заткни пельку, жирний!» Вибухнув сміх. «Він не жирний!» – гукнув Ральф. «Роха – його справжнє прізвисько!» «Роха! Роха! Роха!» Тоді вже знялась буря реготу, сміялися навіть найменші. В ту хвилину хлопці об'єдналися в коло однодумців, тільки Роха зостався сам. Він густо почервонів, схилив голову і знову заходився протирати окуляри. Нарешті сміх стих, і хлопці знов почали знайомитись. Після Джека Моррис був другий за взрослом серед хористів, але кремезний і весь час усміхнений. Був ще тендітний вовчкуватий хлопчик – якого ніхто не знав, і який тримався осторонь, потайний і заглиблений у себе. Він пробурмотів, що його звуть Роджер, і знову змовк. Біл, Роберт, Гарольд, Генрі, той хорист, що був з непритомнів, уже сів на пальмовий столбур, блідо всміхнувся до Ральфа і назвався Саймоном. Джек заговорив, «Треба вирішити, як нам урятуватися». Почувся Гомін. Один з малюків – Генрі. Попросився додому. «Цить!» – наказав Ральф неуважливо. Підняв у гору мушню. «Гадаю, нам треба обрати ватажка, щоб він усе вирішував». «Ватажка! Ватажка!» «Ватажком можу бути я», – сказав Джек із спокійною погордою. «Я заспівую в хорі і старший над ним. А ще можу чисто взяти до дієз». Знову гомін. «Ну гаразд!» – сказав Джек. «Я!» Він завагався, чернявий Роджер нарешті заворушився і запропонував «Проголосуймо!» «Так, проголосуймо за ватажка!» «Давайте голосувати!» Вибори виявилися забавкою не менш цікавою, ніж ріг. Джек був запротестував, та коли раніше всі голосували, бо хотіли мати ватажка, то тепер галас учинився навколо виборів. І найбільше пропонували Ральфа. Жоден хлопчик не пояснив би цього, адже винахідливість, власне, виявив роха,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 «Ото і з сурмою нехай буде ватажком!» Ральф підніс руку, закликаючи до тиші. «Добре, хто хоче, щоб ватажком був Джек?» Покірно і понуро підвели руки хористи. «Добре, хто хоче, щоб був я?» Усі крім хористів та рохи нехайно не піднесли руки. Тоді так само неохоче підніс руку і роха. Ральф порахував голоси. «Отже, ватажок я!» Всі заплескали в долоні.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 Ральф знову підніс руку, закликаючи до тиші. Джек керує хором. Вони будуть. ким би ви хотіли, щоб вони були мисливцями. Джек та Раль усміхнулись один до одного з несміливою симпатією, і враз усі заголосували. Джек підвівся Добре, хористи можуть скинути мантії. Хористи позривались з місця так, ніби закінчився урок. Заголосували, покидали на траву чорні плащі.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 то нас урятують дуже швидко. Тож треба дізнатися, що це острів. Усі мають залишатись на місці, чекати і нікуди не відлучатися. Троє з нас, більше ми не візьмемо, а то заплутаємось, підуть у розвідку і все з'ясують. Піду я, Джек і... Він обвів поглядом коло сповнених готовності облич. Вибирати було з кого. І Саймон. Навколо Саймона захихотіли, і він підвівся, всміхаючись. Тепер блідість уже зійшла з його обличчя, він виявився худорлявим, щупленьким, жвавим хлопцем, який дивився з-під шапки прямого волосся, чорного і цупкого. Він кивнув Ральфові. «Я піду!» «І я!» Джек вихопив звідкись великий мисливський ніж і всадив його в стовбур. Щинився гамір і зразу ж заумер. Роха захвилювався. «Я теж піду!» Ральф повернувся до нього. Ти не надаєшся для такої роботи. Все одно. Ми тебе не беремо, сказав Джек категорично. Дивись, настроє. троє. Роха блиснув окулярами. Я був з ним, коли він знайшов ріг. Я був з ним раніше за всіх. Ні Джек, ні решта не зважали на нього. Всі почали розходитись. Ральф, Джек та Саймон сплинули з плити і пішли по піску, минаючи ставок. Роха задріботів позаду. А й Саймон іде посередині, сказав Ральф, а ми зможемо розмовляти над його головою. Всі троє рушили в ногу. Це означало, що час від часу Саймонові доводилось підбігати крок два, щоб не відставати. Незабаром Ральф зупинився і повернувся до роги. Послухайно. Джек і Саймон прикинулись, немов нічого не помічали. Вони пішли далі. Тобі не можна йти. Окуляри в врохи затуманились знову. Цього разу від приниження. Ти сказав їм, після того, як я просив тебе. Його обличчя спалахнуло, губи тремтіли. Після того, як я сказав, що не хочу, та про що ти в біса торочиш, що мене прозвали роха. Я сказав, мені байдуже, аби лиш не кликали рохою. І я просив нікому не казати, а ти відразу роздзвонив. запанувала мовчанка. Ральф поглянув на руху уважніше і зрозумів його образу й приниження. Він завагався. Вибачитись йому, чи образити ще раз? «Краще Роха, ніж жирний», – сказав він нарешті на упрямки, як щирий ватажок. «У кожному разі пробач, якщо я тебе образив». «А тепер, Рохо, йди та вивчай імена. Це твоя робота. До зустрічі!» Він повернувся і побіг наздоганяти доганяти решту. Роха стояв, і рум'янець обурення помалу сходив з його обличчя. Він повернув назад до плити. Троє хлопців жваво чинчикували по піску. Був відплив. Понад водою з'явилась стежка твердого, наче вторований шлях, встеленого водоростями берега. Якісь чари огорнули їх. Огорнули берег. Вони відчували і були щасливі. Вони забалакували один до одного, збуджено сміялися, говорили водночас, не слухаючи. Усе навколо світилося. Від повноти почуттів – Ральф став на голову і перекинувся вперед. Коли всі до схочу насміялися, Саймон сором'язливо погладив Ральфа по руці, і вони знову зареготали. «Ходімо», – озвався нарешті Джек. «Ми ж дослідники. Дійдемо до краю острова», – заявив Ральф, – «і зазирнемо за рих, якщо це острів». Тепер після полудня імла трохи спала. Вони знайшли кінець острова, цілком виразний, незачарований а з конкретними обрисами і виглядом. Як і скрізь, там було безладно накидане каміння, а одна велика брила лежала просто в лагуні, на ній гніздилися морські птахи. «Наче цукрова глазур», – зауважив Ральф на рожевому торті. «Ми не зможемо заглянути за ріг», – мовив Джек, – «його взагалі нема. Берег вигинається, і бачите, скелі стрімкішають. Ральф прикрив очі долоною і оглянув нерівну лінію скель, знесених у гору. З цієї частини узбережжя, здавалося, було найближче до вершини гори. «Спробуймо зійти на гору звідси», – вирішив він. «Мені здається, тут найлегша дорога, менше хащів і більше рожевого каміння. Гайда!» Троє хлопців повдерлися вгору. Якась незнана сила повивертала і потрощила вщент ці брили. Вони лежали криво й косо, раз у раз, нагромаджуючись одна на одну. Найчастіше на рожеву скелю наповзала навскрізна брила. Згори налазила ще одна брила, далі ще одна. Тож рожеве просвічало крізь Ліанову фантасмагорію рівномірними приступками. Там, де рожеві скелі починалися прямо від землі, нерідко вгору вилися вузькі стежки. По ним боком просувалися хлопці, спиною рослинного царства, обличчям до скелі. «Хто протоптав ці стежки?» Джек зупинився і вітерпід з обличчя. Ральф стояв поруч. «Люди?» Джек похитав головою. «Звірі!» Ральф пильно вдивлявся в темряву під деревами. Ліс дрібно здригався. «Ходімо!» Найважче були не крутовини навколо прискалків а переходи крізь густі хащі від однієї стежки до другої. Тут коріння та стебла ліан поспліталися в такі клубки, що доводилось хіба протискуватись чи проповзати крізь них. Окрім рудового ґрунту та випадкових зблисків світла, що часом пробувались крізь листя, орієнтуватись в цих нетрищах допомагала сама крутизна. Кожна нова діра, оплетена шнурами ліан, мала бути вища за попередні. Сяк так вони пробиралися вперед. Мабуть, на найважчому відтинку шляху застрягли в клубок ліан. Ральф обернувся до інших, сяючи очима. Кайфово! Дива! Чудово! Що викликало таку радість, було неясно. Всі троє спітніли, забруднилися, потомилися. Ральф весь подряпаний, ліани завтовшки з їхніх стегна. Залишили тільки вузькі нори для руху. Ральф для спроби вигукнув, і всі вслухалися в глухе відлуння. Ми справжні дослідники, виголосив Джек. Закладаюся, до нас ніхто тут не бував. Треба б намалювати карту, сказав Ральф. Шкода, нема паперу. Можна видріпати її на корі, запропонував Саймон, і втерти в нього щось чорне, і знову врочистий обмін осяйними поглядами в темряві. Кайфово. Дива. Стати на голову тут було ніде. Ральф виявив повнуту своїх почуттів, прикинувшись, ніби хоче звалити Саймона на землю. І от вони вже покотилися в сутінках щасливим клубком. Коли клубок розпався, Ральф походився першим. Треба йти далі. Між рожевим гранітом, дальшої скелі, та ліанами залишилась невелика щілина. І цим проходом вони заквапились до гори. Тежка вивела в помітнорідчий ліс. За ним зблиснуло розпростерте попереду море. Ліс відступив. визирнуло сонце. Воно висушило під, яким просяг їхній одяг у темній вахтій спекоті. Нарешті, щоб добратись до вершини, не треба було пірнати в темряву, а лише видиратись вгору по рожевій скелі. Минаючи ущелини, хлопці пішли до погострому щебені. Глянь, глянь! Високо над цим краєм острова стриміли шпилясті скелі, наче деморі та комені. Джек сперся на один такий зубець і той від поштовху зі скрипом зрушив з місця. «Налягай!» «Тільки не на ноги!» Штурм вершини почекає, а троє хлопчаків тим часом приймуть щойно кинутий виклик. Скеля була завбільшки з невеликий автомобіль. «А ну разом!» Розгойдати її вперед-назад Відчути ритм. Ану разом! Розгойдується все більше і більше, розгойдується, розгойдується, все далі відхиляється від точки опори, розгойдується. Ану разом. Велика брила зависла, затрималась на одній точці, вирішила не повертатись назад. Подалася вперед, упала, гримнула, перевернулася, з гурпотом покотилася вниз. Вивертаючи глибокі діри в законі лісу. Знялися птахи й луна в повітрі попливла хмара білорожевої пилюки, десь унизу ліс здригнувся, наче по ньому промчало розлючене чудовисько, і знову острів затих. Кайфово, як бомба. Добрих п'ять хвилин не могли вони вгамувати веселощів. Нарешті подалися далі. Тепер шлях до вершини був легкий. На підході до останнього виступу Ральф зупинився. Велечки. Хлопці стояли над напівкруглою западиною на схилі гори. Вона заросла голубими квітами, якимось гірським зіллям, цвітіння вихлюпувалося через вінця западини, буйно розливалося лісом, у повітрі роїлися метелики, злітали вгори, тріпотіло крильцями, сідали на квіти. За западиною височила квадратова вершина гори, і ось вони вже на ній. Мандрівники й раніше здогадували, що це острів. Видираючись нагору поміж рожевими скелями, оточені з поків морем та кришталевими висотами неба, вони душею відчували, що море лежить з усебіч. Та їм здавалося, що краще відкласти остаточний висновок, поки вони опинилися на вершині і побачили морський обрій довкола, Ральф повернувся до друзів. Це наш острів. Острів трохи нагадував корабель. З цього краю горбоватий, ззаду він різко обривався до води. З обох боків скелі, кручі верхівки дерев та стрімкі урвища, а попереду, вздовж корабля, лісистий пологий спуск. Тут і там поцяткований рожевим. Ще далі – пласкі темно-зелені джунглі звужені наприкінці рожевим хвостиком. А там уже острів занурювався в воду, і виднів іще один острів. Скеля зовсім осібна, не наче форт. І форт дивився на них із-за крутим рожевим бастіоном. Хлопці уважно вивчили краєвид і перевели погляд на море. Вони стояли високо, наближався вечір, і Марево вже не могло позбавити панораму чіткості. Це риф, кораловий риф. Я таке бачив на малюнку. Риф оточував острів з кількох сторін. Він проліг рівнобіжно десь на милю і від того берега, який вони вважали за свій. Риф чітко малювався у морській синяві. Здавалося, якийсь велець захотів обвести острів плавкою-крайдяною лінією, але втомився, так і не завершивши її. Всередині по цей бік рифу голубими переливами блищала вода. Камені й водорості проглядалися в ній, наче в акваріумі, а ззовні розкинулось темно-синє море. Був приплив. Довгі пасма піни бігли від рифу, і на хвилину здалось, не би корабель, рухається кормою вперед. Джек показав вниз. Отам ми приземлилися. За скелями та западинами серед дерев видніла глибока рана. Там валялися потрощені стовбури, а далі борозна, що не захопила тільки смужку пальм між шрамом та морем. Саме там, випнута в лагуну, лежала плита, коло неї, наче мурашки, снувались фігурки. Рухом руки Ральф намалював крилу лінію від голого каменя, де вони стояли, вниз по схилу, через западину, через квіти і далі навколо скелі, за якою починався вилам. Так вернемося швидше. Сеючи очима з розкритими від захвату ротами, вони втішались правом господарів. Вони були щасливі, були друзі. Ніде ані диму, ані човнів, розважав Ральф. Ми ще впевнемось в цьому згодом, та гадаю, острів безлюдний. Ми будемо добувати собі харч, вигукнув Джек. Полювати, ставити сельця, доки нас не знайдуть. Саймон мовчки дивився на них обох і все кивав. Його чорна чоприна метлялась то вперед то назад, обличчя сяяло. Ральф поглянув униз, у той бік, де не було рифу. «Ще більша крутизна!» – сказав Джек. Ральф зробив жест, ніби щось заперечував. «Он той шматок лісу внизу ніби приліпився до гори. У кожному вихідні гори росли дерева, квіти й дерева». Аж ось ліс стрепенувся, загув, зашумів. Гірські квіти поблизу захвилювалися. мить вітерець дмухнув прохолодою їм в обличчя. Ральф розвів руками. Все це наше. Вони реготали і стрибали, і щось вигукували на радощах. Я хочу їсти. Тільки на Саймон згадав про це, інші теж відчули голод. Ходімо, сказав Ральф. Ми знайшли те, що хотіли. Вони полізли вниз по скелі, пірнули у квіти, потім пішли між деревами. Тут зупинилися і зацікавлено розглядали кущі довкола. Саймон назвався першим. Наче свічки, свічкові кущі, свічкові бруньки. Кущі були темні, вічно зелені, пахучі, і безліч зелених, м'яких, як віск, бруньок, пнулося вгору до світла. Джек зітнув одну ножем, і навколо розлився аромат. Свічкові кущі. Бруньок не запалиш, зауважив Ральф. Вони тільки подібні до свічок. Зелені свічки, зневажливо докинув Джек. Їх не їсти. Гайда. Вони наблизились до густого лісу, човгаючи стомленими ногами, коли це раптом почулися звуки виск і тяжкий тупіт ратець по стежці. Вони пробирались вперед, а виск лунав голоснішим, доки став настримним. Аж ось і порося, заплутана в звісі Ліан, з певними жаху. Воно дико тіпалося в гнучких путах. Верезк був тонкий, гострий і надсадний. Троє хлопців кинулись вперед, і Джек знову гордовито вихопив свій ніж. Високо підніс руку. Тоді настала пауза. Спинка все вирощала, біана шарпалась, а лезо тільки зблискувало в кислявій руці. Під час паузи вони встигли зрозуміти – удар буде сильний. Раптом свинка вирвалася з ліан і шаснула в хащі. А хлопці все дивились один на одного і на те страшне місце. Обличчя Джекова біріло під веснянками. Він помітив, що й досі тримає піднятий ніж. Опустив руку, засунув ніж у піхви. Всі троє якось присоромлено засміялися і полізли назад на стежку. «Я вибирав місце!» – виправдовувався Джек. – Просто не міг зразу вирішити, куди вдарити. – Треба було заколоти свиню, – розпалився Ральф. – Завжди кажуть, що свиней колють. – Свині перерізають горло, щоб випустити кров, – сказав Джек. – Інакше не можна їсти м'яса. – То чого ж ти? – Вони чудово знали чому. Страшно було уявити, як жахливий ніж упаде і уріжеться в живу плоть. Нестерпний був вигляд крові. «Я збирався», – пояснював Джек. Він йшов попереду, і вони не бачили його обличчя. «Я вибирав місце. Наступного разу...» Він вихопив ніж і спіхав, і всадив його в дерево. «Наступного разу пощади не буде». Люто звернувся, перевірив, чи не думає, хто сперечатися. Потім вони вийшли на сонце і почали спускатись виламом до плити, щоб знову скликати збори а дорогою шукали їжу і напихали нею роти.